duen gaurko emankizuna hastekobazazen bon, eduki initz nazioarteko egunak badira pagasta bat aipatzekoak egun martxoaren hogeita bat untan bon, agaza diskriminazioaren aurkako eguna da adibidez. Bai. Oianen nazioarteko eguna ere, Olerkiaren eguna edtat trisomia hogeita eguna. Horri geitu, Ttxonton giroaren eguna. Hori geitu musika za eguna, Horri liburu bidaiariaren eguna, edota lan sozialaren eguna ere, eta horri geitu, dola zonbait urte martsoaren ogeita bateko nazioarteko egunean sartu dena, oberena, lan tokiko bulego biltzaren nazioarteko eguna. Mm, bai, ez da tiste bat iduriz, gaur da zuen bulegoaren biltzeko eguna. Naiz eta irakurridudan justuki bordeliko izaitea zela, sohkuntzarako eta lanerako, bai bai. Olako onazioarteko egun inutilak badilarik, olako artikulu luzeak irakurtzen galtzen dut denbora. Bestalde, Txinan ere forba bere zibat plantan eman godute maiatzaren lehenetik eintzina. Eskoletan bezala notatuak izango dira txinatajak, eta nota txarrak dituztenak, puni, zigortuak adibide nota sozial txar bat ukanen duten txinatajak, ez dute egazkina hartzen alko adibidez, edota treina hartzen alko kolako puntuak eta bat plantan emango du, Terrorismoari, terrorismoari buruzko informazio faltsuak eratzen badituzu adibidez, garraioetako txartel zaharregiak erabiltzen badituzu, treinean zigarreta bat erretzen baduzu edo beste diendetasunaren kontrako jokabideak egiten badituzu, puntuak galtzen dituzu. Maiatzaren lehenenean abiatuko dute beraz notazio sistema hori, txinan, eta bimilata hogei urteko pikuan izango dela adela zidu gobernuak garraioen debekua jadanik bere politikan txartu zuen uh, biziki zorpetuak diren jende entzat adibidez. Itzi taput. Joanen shitzea haria izango da 5 minuturen buruan Arregazki Scholash Aritzeko eta gaur ixushia uh, e Arregazkilaria anonimobaten irudia kaipatko itogu Arregazkilari argazkilari barkatu anonimoak bereziki eta haintzin biztanda Christian Melmozen entzulearen iditzian. Uh, ala gaurko putzaleenik uh, Twitteren ikusi dut baskfest.com webgunean aurkitzen alduzue baskfest.com note pierdas estas fiestas. Bon. Idatzi dute tituloan espaniolez, ere eh? akzentu derrarekin. Euskaraz erango ginuen beraz, festa hauek ez utsegin. Eta zuen ustez Euskaraz nola idatzi dute joan Googleera itzulpen automatikoak egiten dituen tresna famatuan sartu esaldi hau maiuskulaz hori egindutena iduriz, eta itzulpena hau da ez dira baskari honetan. Bo, festa hauek ez utxegin edo ez dira bazkari honetan, azkenan berri hau zaigana idu ez, hain txegur. Pentsa diru eta zemat babes badituen festa horrek begiratu webgunean, ez dira kapable ere euskarazko itzultzaile bat egiazko bat aurkitzea Google Translate ekin eta idatzi, badu mes pretxutik ala ere izkuntza batekiko. Entzulearen iritzian orain zuri, Christian Malmoz. Nola askeak bihurtu. Nola nohbete buruaren jabe bilakatu. Hau da, nire ustez, galderarik garrantzitsuenatik bat. Gure gizartea menpeko hajeman eta egituraz josia da. Gure lanean gehienek nagusi bat edo gehiago baditugu edo, nolaezbait, manatzen gaituen beste norbait edo zerbait. Afera publikoetan ere horai biltzen gida. Gure demagokrasiaren helburua nagusiak hautatzea da. Gero, behin hautatu eta zer. Manatzen gaituzte. Ordezkariak, agintariak bilakatzen dira. Iraganak utzi digun zerbait da. Baina, gure gibilean utzi behar dugun zerbaita. Bestenaz, askatasunik ez, berdintasunik ez, eta anaitasunik ez. Anaitasuna, moda zahariko hitzen doinua badu. Gauk, elkartasuna erranginezak ez. Eta gure gaukko gizartean badiru ikartasun handirik ez dela. Hainitz, eta batez ere agintariak, besteen privilegioen kontra mahmarka ari dira. Biak, burdin bide lan greba eguna da, eta batzuek zerbitzu publiko guzien defendatzeko greba oroko jagoa nahi lukete. Eta nola ari da jendea, mahmarka, juhiatzen, treinak, gero posta, berdin eskolak, gero eta beste zerbitzu publikoak, Ez dira onge ibilko Ah sobera da, sinez pribligiatu horiek zer naiaari dira. Nork pentsatuko du haien aski eta ezetz, jaitean denen honetan ari, ariko dira? denetan kalitatezko zerbitzu publiko baten alde ariko direla? Land bat ongi egiteko ongi sentitu behar da, estimatua, preatu, Haien estimoa mantentzeko borrokan ari direnek? Elkartasuna behar dute, ez jubia mendu txarrak. Elkartasunik gabe, berdintasunik ez. Berdintasunik gabe, askatasunik ez. Berdintasunez ez, den gizarte batek, ez du menpeko harremanik. Edo bederen ahalik eta gutien. Ez du agintaririk. Elkart baizik. Gizarte bat, eramaitea, elkart da. Denen honi zaitea, elkart lanada. Elkartasun lana. Da. El Elkartasun lana, berdintasunean egiten da. Berdintasuna, ez da denak berdina gizaitea. Baizik eta denek estima bera ukaitea, erabakietan pisu bera ukaitea, giren bezala, gizarteari ekartzen ahal eta nahi dugunarekin. Menpeko hagemanik gabeko gizarte bat, ez da bapatean agertzen. Denborarekin ikasi behar, ba. eta gizartea nun ikasten da hasteko, eskolan askatasuna, berdintasuna eta elkartasuna eskolan ikasten dira. Edo ikasten ahalko dira. Eskola, zinez, beh oinahitua izanen balitz, menpeko harimanik gabekoa izaiten ahalko litzateke. Hor eta, guri gizarte huntan, askiak izaiten ahalko dira. Ezetz, baietz. Horiguzia aparte, uste dut, frances estatuak, orain baino, egin handiagoak egin beharko dituzkeela, euskarari eta beste hizkuntza zapaldueri beren zoh historikoa ordaintzeko. Hau da, berak eragin kalteak konpontzeko. Christian Malmoz, hemen eh, entzularen iritzian milezker zuri eta itzeta putzen segitzen <totipen> Eta txalde untan argazki xola xarituko. Gira gurekin Joanes etxe barriar Bai zuie parte hon. Udaberri hotz untan uh, argazki hotzak aipatuko ditugu, ez dakit hain uh, hotzak ikusten intu zuntzuk, baina surit baitira eta erruxiatiek eh, heldu baitira hotz uh, <coughs> aide bat ebaiten dute ez. Bai, baina ikuzteko pentsatzen dela eta gaitz pentsatzen bada barnia behotzen dituzada nikote. Bai, argazki uh, hotsakitik, estakitik, estakitik holeখানenukin ez hotsa behargada koloi tanbai senta sui eta beltzez ja argazki eta behargada hotsa ide bai historiak berak argazkilaian historiak senta uh, ideala ordinikasten du uh, webgune batetan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 hoi eh, estatu batuak emazte eh, batzen eta eh, hain lanake descubritu izan antien hilondotik eta, eta Vivian Mayerren lanak eh, geostik ebilidia museo spectuenetan eh, zinez eh, kalitate sinagoguna beitzen eta oso interesgarri beitzen eh, garai batetako kronika bezala egunoztako argazkiak zen Vivian Mayer ek egunoz hartzen sutiena argazkia koordin Uh, Eruziar hunena, Masa Ivarxin Tsova hunena ez dut hain untxa ezagutzen istoiabena uh, ikustena haldutugun argazkietan hasteko badia hola ginoztako biziaen kronika gizako argazkiak ez dakite ginoz argazki egiten zinez ben ahan itz bai, agei da eta untxa e bai. eta horri erringarri da hasteko uh, sartzu gabe argazkien aipamenetan uh, erringarri ez uh, kontrai droleska edo bitxi, holako kalitate huneko argazkilaak, e, biziotan egon izana aitzalian, e, deuz publikoa jakutsi gabe, eta vivian maieren kasua behar bada e, aizago da kumprenitzeko emazte, nula ganen dut, bizisimple bat zian emazte bat behitzen, aldi juntan errusiako burgesiaen e, burgesiako familietan sortu eta hasi den pertsona batetangia eta mundu intelektualen betik huian nebai, e, besen harra olerkila jazela ikasten dugu testu huntan. Eta hori, e, kasualitatez, e, hoi egin ditu ironiko kipre fosta, biak emastiak, e, garai hoietan e, e, ezagutzen dutugun e, izen ospetsu haboenak, haboen, haboenak e, gizoneskuak zien, eta, eta kasu huntan burgesian izan Ike, nahiz eta izan holako mindu batetan behar bada e, Be emaztiak estatus e, importantago bat, behale, e, horre, zen alhabak erraiten dinaz, etzen auzart jakusteko belanak eta, eta itzaline gontzian erran bezala, eta deskubritu dira emazte hoi hilondotik, e, zer erranen duz, berro da argazkien haip hamenazen eta... E, Badira, garaia dezako... bai, Badira argazkian dana bat, piskat, serie bat ikusi dugu, baina ez duzu bat bereziki ikusten, edo nabarmentzen hor gehiago da bere historia, eta berrogei urtez urte sartu dituen argazkiak dira, la ere, pentsa. Bai, eta hudela irautza bolchebikea gitu zelaik, beraz garai important batetan, eta interesgarriat zamaiten dut, bai ez dakit... Eni, eniz erruxiar e, edo sovietar bat asuneko e, argazki ilai eta zaski jakitun horren erraiteko, mena jalei duizait, guegana hasteko istoi alibuetan dudai bategabe guegana heldu argazki habuenak boltseviken aldekuak zela, eta ez e, kuntrako aldekuak, eta hor beste, beste aldeko ikuspegi bat badukin dugun espaina, nahiz eta hor jakutsik zaikuntzerian e, ez din udui hasteko doztue emaiten badela kutsu politiko handian, ahiz eta baden manifestaldi batetako argazkia bena enakikeko katzen ze, ze manifestaldi mota den edo zerta, zerta igien sushen. E, hale hoi interesgarri eta eta geho interesgarri estetika, ebai lan tzen dian estetika, e, badia karrikako argazkiak horri bat e, baizuk eta bainik e, maitatu duguna da, neskatila bat txakur animal batekin hola Geo badia beste hain itxola egin oztakuak. E, ez zela beti kutsu politikoik, mena gehi da eskultura bate bai lurin, pentsatzen ahalda boltshebikek, hain e, e, zinako rejimeneko simboloak e, e, igorri edo hau tse zutelaik, ebe arrasto hoik egontzela eta haik, e, nunbait ikono bezala hartu dira eskultura hoi lurin, baina badia zunbait ale, bai bat zerbait kutsu politiko, baina bezte gehiena korri kusten ditugunetan, ez dakit bat jenez hogei bat edo sumat, um, karrikako argazkiak diaik, gynostako visiaenak, pentsatzen ahal da beharba da argazki laiak uh, simbolo zerbait eman nahi izan deiela, ez dakit, neskatila hau haipatzen ditalaik betsakuraiki, badu hola mitura eta batuik, uh, franxeles erreiten museliera Eta, eta bon, imaginatzen ahal da gibelin, belin historia bat sortzia aira nik ez ditt e, dit hola, hola hartu behinkuagatik bexi bat dit imaginazio hemen hau iku ikusten ditute ginozko klise zubait bezala eta, eta jale oso gustiko e bai. Badu antzeko taxsen handia bitxi da, e, sobietar bat asunetik Estatu batu eta... Oso, oso realitate desberdinak izan diabena eh, Vivian Maier eke ginoz karrikan hartzen zutian argazkiak eta interesgarri diak garei bateko bekronika hoik egin eta eta hor gaudela bada sentzibilitate handi bat argazki nahi ingibelian eh, dudaik batek gabezen eta bada portreta bate bai emazte zahar batena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 azkenean berak argazkiak zure iduriko, Masa Iba Sintsobak, eta beretzata txikitzen baldin bazituen ondutik. Nola azkenean gordetu beretzata alge batute zen, bere, bat bere obralan hori? Ebe, hor, esplikatuk zaikuna da, emazte horrek, argazkilaik horrek, bazila e, sekulako nula egan maithar hiu gizonekiko, batekin gine bai e, bizitu zen, hori, e, olerkai bat hoi, eta bestia argazkilei, eta eta laia zen parka hain, hain laguna, beraz alhabaen aita, alhabak e, kuntatzen dihoi, eta Viktor Krivulin e, boeta ebai maitezila izi gari. Pentsatzen ahal da e, ikuspegi feminista bat Estela tela bortxaz e, gara izunbaitetan izan, e, auzartzia, iakustia e, lan hoik, alde batetik. Mena geho, ebai horrak gazkietaz min zogia eta horrek dueragiten bitxikeia, ene uste zen, eta zumat eta zumat jente ez tugu ezagutzen guen guian, bat jena libütipi bat e, eta eginoz izkibatzen jena barnen, e, izan dadin e, holako... Idatzi intimoak izan dadin olerkia, izan dadina historia uh, ja bir edo zernaginiken engoian baditu sentitiak idazten denna eta ztena DJ jakusten, eta, eta ez da hain bitsi zen eta artea beti izan da, Uh, Adierazteko manea bat, beharrez dena jentezun baitentako, ezinbestekua eba iranen nuke, eta ez da hain ezinbestekua denentako geho hori uh, plaza publikoan agertzia. Ordin, bi parametro horien artinko katuko nuke, enik nahiz eta iztoia hau zehazkia ez ezagutu, uh, komprenitzen dut alde batetik, izaten ahaldela beharra egitia, bena ez jakustia eta bestetik eh, segurniz, hortan ez du daik, eh, ez bortxaz kasu hunentako, bena emazte izatia komplikatzen dutila, edo komplikatu izan dutila hasteko gaitzak eh, plazapublikola eta gertzeko hordian. Ez eh, eh, agutzen beste mundu bat ipatzeko, bertxo myndian izan dia istoian zehar eh, andanabat emazte eh, izigarri bertxolai hunak izan dienak, bena plazalatzuiteko beti izan dia oztopoak, ez eh, zumbait plazaratu dia, prefosta, ben abeste zunbaitek egindutie e, bertsuak e, oso, oso gune mugatietan eta ikengabe e, paradaik e, hurinago juiteko, eta ban, hoie historiaen parte da eta, eta nik uste historia hunen parte izatea jaldela ebai. Mm -hmm. Hala, bi gauza, ezkenian eh, eh, emazte izaitak dituen ondorioak eh, gizarte honetan, eta argitara erdzen ez diren artista horiek ere batzuek erakusten dute, batzuek erakusteko beharra dute, batzuek erakusteko beharra mundu guziari, eta ezkenian errekono bat ere horien ondorioz eh, eskuratzea, eta batzuentzat ba, gauza intimo bat da, eta ez da, absolutuki dener, entzunarazi, irakujarazi behar, edo erakutsi behar e, egiten duzuna ba, zure bahanekoak ateratzeko ere, baita ere artea, momentu batean, batzutan, behintzat. Bai, eta, eta dut bate ez dut hortan, uh, interes handia izatena ahaldela, geho, prefosta gaizada egin batez behar uh, agerditian egilia bizika a izanik bena badut uh, nik argazkilibbiak gesten dittu daik da gehigienetan uh, prezioengatitiksten duut xakolakola uh, edizio batetan eta eta bat bereziki edizine bat bereziki uh, uh, jarraikitzen dut eta behin atzamanian jola Uh, ez ditaboi zenago guan anonimuz edo ez dakit ist, inglesez idatzik zenez bena bilketa bat eginik izan zena, myndu um, zabalian uh, argazki anonimoena, eta ordin hori ikusten delaik zer egiten zen eta zumbaitaliz uh, uh, zumbaitaliz garai uh, oso zaharretan errandezagun arte garaik idea egiten zien zumbaitek eta anonimoki zumbaitaliz uh, plazaratzez, zumbaitaliz uh, ebe master honekin bezala etxeko gela batetan gordetsez eta geu beantagoatzamanik izan dienak e, argazki libur hortan egiazki atzama itendia sekurako altxorrak eta pentsatzen pentsatzen dut ez dakit juşen denez hole gaitia bena nikola ikusten dut badela zerbait oso zintzo oso egiazkua azkenean zen eta Eh, zerbaite ginik delaik sinatu gabe argi da ez dela intentzioik ez saltzeko uh, ez uh, itsua ederra emaiteko ez jola uh, inindndaai plantak egiteko edo beste eh, anonimo egoitia da berme handiena eh, zerbaite ginik dela barnetik uh, beharrezkua beita edo edo zinez sentitzen beita eta bate plaza ekiko edo jent, edo publikoa ekiko eh, intenzion maltzrik gabe ez duterra naagi beste uh, artistek holakuak bat dutienik, badia azunbait, prefostabena, anonimo izatea netako da behme handien ahorentako, eta eta Libui horrek uh, biltzen dutien argazkietan, uh, bat haitatu dut uh, heben, uh, edo, zu esare sozialetan uh, jakasteko. Uh, zinez, uh, dia, badia argazki surrealistak, hau haitatu dut uh, halako bat, eta, eta, eta zinez harrigarri da holako lan uh, Izigarri cigar, hunak egitea eta go ez siniatzia, hoi duizait, uh, in beha duketea chapeau, eta besta eikez. Mm -hmm. <laughs> chapeau eta bo anonimotasuna bai, baina uh, nik berbaldez argazki batean ikusle gisa ere, bo misterio bat atsitzan oso argazkiaren handik, baina... Uh, E, Artu duen pertsonak ere kontekstu bat emaiten dautzu, edo intentzio bat, batzotan ere argazkiarek ikoduzu nik ere osoki aldatzen alda, horrek ilan. Prefosta, prefosta gehitzen du misterio bat, nik bereziki preziatzen du dana, fai libi horretaz mintzoni, zezta beti hala mena, um, reforzta guai sare sozialen garaietan problema, anonimo delaik, problema da jabo e, egiliai hartu zaiola argazkia eta ez dela ipatzen. Bena, bena uste dut beste garaizun baitetan anonimo izatea haitu bat izan dela eta, eta badia idazlezun bait hilik eta uan e bai eta euskal kulturane e, egin izan dutienak libuiak beste ezizenekie edo izen faltsiekin eta jorek Nikatza maiten dut obrai emaiten de la... zerbait gehigarri, Estela dela eginik uh, publikoa iso, estela eginik uh, belehen eraitenian gusien gatik, geho prefosta informazioane galtzen dela bidian, nuena galtzen den informazioane hoi, Ebe, azkenin guesku da osatzia, gu imaginazioan esku eta, eta horrek du ebait difentzia egiten e, azpi titulatik den argazki bat artistiko izanikke e, nik daki Sirrian hartuik izan balin bada, be gubuak kokatzen da hanko testu in guyan e, gaizaahanitzxadanik... E, bat dutugu informazioanehan itz eskutan ditugu eta imaginazioa ibortza han itz zerratzen uh, zaitzo aldiz anonimo izatiak eta garaiaen berri ezuk heitiak ez deu ze behor uh, dena libre da eta hor haitatu du da aski juntan askihuntan uste dut hala dela bakotsak uh, imaginatzen ahaldu nahidina, dena den ez da rapostuik ez dugu jakinen egia horzin hoi nun baita zamaiten dut uh, magia tipi bat dela irudiaen uh, magia mm, bai arteak ere maiten duen uh posibilitatea da ere irudimena lantzea bortsatzen zaitu eta bezuk uh, egiten duzu irudi horgaski horren inguruan historia bat eta hori da ere holako bren helburua betsutan ebe horrekilan agurtuko du Guelgar Joanes Etxebarria 1000ek eta Isalontza Berki zan Eta horren laurden baten buruan gure gomita gaur Ramaiurkoskarat izango da uh, trenbidetako langilea eta sejeteko kidea bihar greban izango da, martxoaren ogeita bia mobilizazio eguna zerbitzu uh, publikoa zerbitzu uh, publikoaren babesteko helburuarekin eta trenbidetako langilean kasuan gainera hilabete bateko mobilizazioa, orta zitzekin godu gure gomitarekin, eta Matin Perez ere gurekin izango da lankidearekin, iso emankizuna kizuna bihearko, gomita nori izango duen erranen dauko. Bosterdiak ementu zeuskal irratetan berriak zurekin bernadetar gain. <tusurra> Atxalde hon, alapide laguntzak tipituz sasia doa haundituz idatzia banderolan, lan latonoi bat laborari bayonako su prefetura aitzinean bildu dira goizundajean argdi multsu batekin, laje eta alapideetako diru laguntzak txikiak izan diten galdegiteko oai arte, hunkitzen zituzten diru laguntzak euneko zazpiz apaldu nahi desteete eta ondorioz, bosteun eta mila euro artean gutiago Altxatuko dute lasalatzen du ELB sindikatuak ordezkaritza bat ergezebitua izan da suprefeturana. Eskola, ospitale, garaio eta beste, zerbitzu publikoetako langileak grebarat deituak biar eta oaiko ustez, jende frango izanen da kajikana, sindikat geienek deialuzatua dute, gobernuak egin nahi dituen erreformek jendea ranguratzen dute, zerbitzu publikoen egin ahala ahultzerat ari dela gobernuak hori salatuko dute, Baionako manifestaldia goizeko hamahak eterditan abiatuko da herriko etxe aitzinetik, CGT eta LAB sindikatuetako ordezkariak entzunen ditugu sei honetan. Grebaren ondorioz, miarritzeko aide portuan hama iru egalaldik enduak izanen dira, treinetan greba gaur abiatzen, abiadur handiko bost treinetarik bibaizik ez dira izanen eta treinetipietan numeitan erdiak uko sei eta zazpigaen klesen Biltzar nagusiak eginen dira gauk gameren hoai arte aakasta bildurik zazpigagen klesaren bidez bildu dirruarren erdia banatzeko da ono oh, proieto eskasarengatik. Hemezogzi urteuntan antolatu diren sos Bilze esker malau plantatze lagundu dira, komerzio edo ofizialesa lan bereziki eta eun bat lanpostu sortu dira kleoriria re mailek nahi dute gogo eta bat eremana ikusteko laborantxako proietoetan klesakak sartzen ahal direnez, hitzordua emana da sagi zorziak eta ditan Gamereko agerra ostatiana. Gazetarien arteko solasaldia asaldia aurtegunako goiz Frantsuako gobernuak kabultzatu erreformena uhertsuna k sozial mailana hebatuko ditugu eta eldu den uztailana bai onako pagatuko oteda gai hori eta sariko gira ostegun hontako goiz begiin garako maite ubiria eta France 3ko ayan deboutenekin. Iso! Iso! Oste gunean, iso eman kizunean... <tipos> Euskal Herriko Joktaldena gusibatukanen dugu gomita Willis Drummond. Taldearen atzken aldaketak eta aktualitatea aipatuko dugu Jurgi Ekizarikin. Oste gunean, ahatsiko bederatzeetan, iso emankizunean kizunean... Isu. <tipos> Petzero saioa euskal igatietan Asteuntako Petzeroa 8.000 euro Eztakit, oia oh, e, erteko Eztakit eh, e, eh, Anitzel du baita eh, eh. Jean-Michel Koskarat Baiguriko hauza peza ostirale saioa Oztiralez eguerdita laurdenetan Larun batez goizeko Zorziaketa egoietan Igandez eguerdiek aintzin Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitan ean. Gure bazterrak, Lucien Cesarretarekin Zer duen ez ditanean ikusten uzten. Aztuzkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terditan Nire baitan pisten diren bazter miresgarriak Ikusten Gure baztehak Naturari eskaini emanaldi bat Itzeta putz Itzeta putz Itzeta itzeta itzeta, itzeta putz, putz Itzeta putz Itzeta putz Itzeta Txaren itzuria orain eta berria.usekin abiatzeko. Uh, Berrian, Katalunia, eta titulu hau, Turul eta barekin e lotutako beste bost, ikertu hauzipetuko ditu liarenak ostiraluntan. Jordi Turull, junts per Katalunia eta erzeren presidente gaiarekin batera, hauzitegi gorenera deitu ditu Carme Forkadel, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa eta Marta Robira ere. Katalunia beraz gai nagusietan ordu untan e, behian. Beste gaietan gizarte gaia eta titulu hau Aitatasun erzidentzietarako laguntzak iragargiritu jaurlaritzak. Proposamena, haintzina ateratzen bada, aurrak urtebete egin hiru iruilabeteko baimena hartzen duen haitak soldata hori nahiaren euneko eun, e, eun ekoa dirusaria jasoko du duberaz betero, baimen hori ez badator ama, amaren baimenarekin batera. Bon, aitatasunari beraz, edo aitatasunaren aldeko pausubat, emene. Tasabat, eraldoi digitalei, hau beste titulua berrian, Google, Facebook, Twitter, Airbnb eta oroa negozioan agusik isarearen bidez egiten duten kompainia handiek dirusageren euneko hiru ordaintzea proposatu du Europako bat zordeak Sozietatezer garen ere forma sakonago bat indarrean jarri arte. Eta beste, enpresa munduko gaia ere berrian, Bayer enpresari Monsanto erostea baimendu dio Bruxelak, trukean 6.000 milioi eurotigorako deshimbertsioak egingo ditu alemanako multinazionalak negozioaren parte bat, beraz, BAHF eXF leia kideari xalduta. Baier eta Monsanto, elgarrikin, beraz... Par Euskal parriuskalerikoitz analis titulu hau Hildo Beretik etik eta virtus. Sharakoizlasen biltzarrak bi egun izanen ditu 95garren aldian ere eta pirilaren lehenean eta bian egin ondote Austin Zamora ta Jean-Claude Laronde sharituko dituzte gaur Prencharrekoa egin baitute hemen hitzan aurkezpen osoa irakur gai labur laburbildurik medio azken ere Verdia titulonago shietan da uh, idazleak uh, ezaguttzeko bi egun sarana. Argian titulu Nagusietan ikaslea berttzaleak hau ez da gure hezkuntza lemapean ikasleak greba egiten ari dira, uh, hau beraz titulu nagusi um, Goizetik Euskal Herrikoa inbat azpi azpimarratu da Deialdiaren eragina piketeak ibili dira eta idietako hezkuntza zentruetan eta erri eskola kantolatu dituzte oiko eskuntzaren alternatiba praktikan jartzeko asmoz uh, bon, argian hor biletik segitu dutena beraz gertakari hau Eta Roberto Larrañaga, konfe bazkeko presidentearen itzak argian titulu nagusietan, gaizki ordaindutako lanak aukeratzeko joera dute emakumeak. Eta bai, emazten falta da, ez badute aski diru irabazten. Emakometa gizonen arteko soldata harrakalaz um, galdetuta raio Euskadin egin ditu adierazpena araba Bizkaia eta Gipuzkoako enpresarien elkarteko buruak soldatetetan den aldea edo desberrintasuna eragiten duten faktoren artean emakomencatzen hrixak era kargariak ez izaitea adierazi dut. eta Guardia Zibileek eta Espainiako Poliziek manifestazioa deitu dute Biak Donostian seietan kurxalaren aintzinan hasiko den manifestazioa deitu dute Espainiako Poliziak eta Guardia Zibileek ertzaintzaren eta eskuadgamosoen soldata bera edukitzea eskatzeko. punten bestalde laguntzak mantentzearen aldeko aldagia entzun arazi dute laborariek argazkian ere uh, suprefetura inan aintzinera etaagi ardiak ere agertzen dira gaurko ekintas beraz la Alhapideetan al happy de laborariei bileratzen dizkieten laguntzak mantetzea aldarkatu du LB sindikatuak bainako prefeturalen aintzinean beraz mobilizazio antra totego Eta kasetan, film labuj baten zako antzezle bila, hiru uinak kondaira pantailaratzeko figuranteak sekatzen dituzte, eta martxoaren hogeita amekan izanen da autaketa saioa. Ala, aktore lanetan erri zan nahi baduzue, kasetan xetasunak. Xe Eta ziburu ere media bazken titulu nagusietan elkarteek uh, egiten noteolako lekukoaren asterketa bat eta billan bat. media Eta zitu esten aldiz, biharko mobilizazioa eta greba. SNCF, fosasuna, eskolak, zain nizango dira biharko arazoak, hori da titulua. Eta Baionako festak Baionakoa sailant zituen peñak edo peñek atiraduten petizioa sudozteko titulu nagusietan. ite ta Esterko mobilizazioa, justu kilazter, zonai uh, minuturen buruan a Maiorko eskaratekin haipatuko dugu, CGTko kidea greba izanen da billar, eta mobilizazio egun biziki handia izango dela iragartzen dute. Neroz eguna gaur da kurdistanen, udaberriko lehen egun hortan uh, be urte berria ospatzen baitute. Corvil segitu chequito el échalé social eta negun eta ere kantatu zuela dola samba i tortel Suelta porque vería meno da bería facoreno cheta palangana i nausea sua era pensando come seco e oscia stesse gare per e sarebbe tu stare a Euros alla teatro un senso de ah sarà sia il tuo a se lo renascà lu la chiscalpendu la maesta italia fare cazzo sei putta tao vai na cagare a torturare in sauri marracora inde che re qui a vestiare n'aquia questo coso arquia non mache che dura Kurt, Iroz, Eken, Neuroz, Vigil Vigil Kurdistan, Kurt, Tiroz, Neroz, Neroz, Neroz, Neroz, Neroz, Neroz, Kurdistan, Korkar, Gerilla. Era pensando come senza quei rifiuti la maesta Italia autunno con la gente in un sacco di via l'euro alla tiano che ricaccolua e Let us speak when we speak We seem to make you weak We sing a song, it makes us strong You die quirky, oh bless a man No intimidation, it. it's plain to see This is a people that you cannot see It's uncharted, there is no trace All that is seen is a vibe and a culture and our face Curtis Dan West Country Freedom is on the sweetest oh, so, will be a chain in the tide through the tower in the life, Berkantua, ferrimo guruza lena hemen, eta gaur egan bezala, bekordiztanen adibidez, urte berria ospatzen dute, euda lehen egunarekin, lehen egunekin bat era. Laster musikazitze gingo dugu ere, gurekin izango baita, Matin Perez, ixo emankizuna biak biar zertazosatua izango den partez, zaipatuko baitaoko benen lenik gomitaren tenorea. Itz eta putz? Atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, oskal irratietan. Martxoaren ogeita bia, mobilizazio eguna frantzian, funtzionarioak eta zerbitzu publikoaren sektorea gribara deitua da, ostegununtan, eta emengo sindikatuak ere deialdia luzatzen dute, gurekin CGTeko kide den Amaiurko eskarat, atxalde honu. Atxalde Orduan, uh, osteguneko mobilizazioa biharkoa, egunaren... El burua egun handia aipatzen da Frantxexe Davidetan ere, zein da biharko egunarena? Biharko egunarena, beh, zango dira, enbat gauza diferente, eta da hori da ben batze bat, ez dugu, badugu, guda, ela, badugu, bohoka ahondi bat ezen zefan, pinetaren batzen. Dose garen kontra, eta horrentzat uh, ezen zefan da eta beste gero ere medikuntza ahloan, abaituzte um, arazoak ere uh, ordezkat, uh, egizainen ordezkat perentzat, eta holako lampuskentzat eta horien zat ere da hituak funtzio uh, funzio lotuz clotus be el garekin uh, manifestazio dela joa de dira, uh, mm. izango da zure ustez uh, masiboa be xindizut, eh ma shiboa be sinisute jan argocitan ez banik garik hori ez da ez ez funtzan ez sentzu pa dela guntzan orain hoia oh, joa larga eta bostako greba Juan Ene mm. eta Yndei hainitz eh uh, Grevan Zamoragia. Eh mm. uh, Macron, Francisco presidenteren politikak beraz ze uh, ondorio du eta zerbitzu publikoetan be da or, berak izan er, er, zuen bezala den beka ta kampañan berak naigunada suntzik guztiak privatizatu. Gero Uh, irabat horrek goduena da uh, serbitzo gureen mukrizketa handi bat zanai baita ez nintze farloan ediz ez hemen uh, diren eskualdentugun linia tipi guzien esteak ez bain bat dute linia horiek dilurik edo emaiten guretzat serbitzo publiko bat ez da dilua irabazteko uh, gauzabat zan behar, bainan publikoari eman ema ema ema berzaion serbitzo bat, eta ez dugu politika horren uh, lusika zugu uh, nartzen eta horren uh, uh, gatik dira. E, spineta dozira edo um, txostena bai aipatu duzu, hori da ere aldaketa ekarrikolukeena esentze fan uh, zuek sindikatuak beraz hor, uh, uh, ideia baita azkenen diru bat badela edo diru galtze bat, horrek badituzue proposamenak edo beste gauza batzu zuen aterabide bat zuren proposamenak? Bea ez dira da horia jaitea uh, eh, diru falta dela zaba bate hori, uh, hori aipatzen da zen zefan bet histori hori, iz dut historiak ez du bat ere uh, uh, lotugarik zentzefako uh, orain ga joko funtziona onadearekin hori izan dutzen uh, LGBak sortuzenzionarik Estatuaak gartu zituzua zituen eztzefari egitea eta uh, eta ditu innez pagatu hortik uh, uh, elura gero. Eta ez dugu ikustundu hori, uh, onartzen hartzen, da zerbitzu publiko bat, de, bai, gareztia da, baina publiko bati e maetenden zerbitzu bat. Eta politiko ki, batzuk ribatzuk hori abaki dute, de pagatzea, edo ez, bai, eza privatizatua bal bal bala, merkeago izango dela. Adelantziz, gareztiago da privatizatua bal bala, Pr un uh, préparachat sur la cote bergolo voilà qui est une pioudre gagnante d'un inductif mais publico que là on a induco est euh falta hori lit et la ville edo j'ai edo ça va Em, um, orain uh, gero hori begira edo ikusirik azken uh, begobernu honen politika urrorki zerbitzu publikoa funtzionarriuen egoera ere urrorkean nola ikusten duzu? Be, hori begira, be ojor nartzen malmaduk eta malmaduk burkatzen, ez malmaduk burkatzen. Haiten mal aldak zerbitzu publikoa ezagutzen dugun bezala bukatua izango dela lurren urtetan. Uh, Euskal Herrian adibidez, baitugu baiona garazi trainoiak, eldu, oh, bain balin batak gauza hori, ez dira esistuko, emendik, bost, saiuhtel, boren burura, ere baiona paue, baiona torosa, hemen diren, e, dina ge geienak. Gero, pentsatzen dut, ere mobilizazioarekin, eta blok, hori e, blokatzen dela eta beste politiko bat zen pulsatsenaldera hmm. mobilizazio eguna beraz biak martxoaren hogeita bilanean greba eguna izango da uh, orduan uh, ehzentsefiko langile baitzira maiur koskarrat uh, bada egutegi bat plantan emana nahi du ez estela greba egun bakar bat izanen segida bat izango du horrek bai segida bat izango du eta dula hor oh, pixpailu labete azal dira sindikatu ehzentzatako sindikatu goziekin Eta esintezako langileekin, jakiteko zesegila se egin merko den, urlako buruka zail bat izango dela. Eta uh, azken urteetan errositoa eszena, esen, baina hor errositoa izan dena, momentuko, lausin kato uh, reek erabaki dute, eresegila bat egitea, eta erabaki dute apilaren idun tikoite, bostegun nero biegun greba egitea. Eta biegun greba, irudegun lan, biegun greba, ola, eta hori, irudela betez gutien ez momentuko. Eta erantzun bat ukan arte, beraz, edo? Be, bat uh, ukan arte, eh, esperoz, omoetuko uh, garrizketa aski blokatu da, badira bilkura hainitz, baina ez adeus egin eh, bat zenbarniak. Eta, baina, uh, baina, kustena ere esantzifak belduk duela, eta ez biharko egunaren zat, uh, deia, be, tren guztiak uh, ez, ez da bat izanen, Endaia eta bordale artean, edo tardes eta bordale artean. Zangudat TGV bat bakarik toloza eta bordale artean. Eta parexe eta bordale artean, ogoitabi TGV izan ordez, zemudia bakarik bost egun Eta hori zen inoiz gertatu azken uh, mobilizazioa mm. eh, Greba hori, beraz, horrekorki uh, nola prestatzen duzu, langileen artean edo ikusirik ondoko hilabetea zer emango duen? ebe ondoko ilabetearentzat hor uh, langile artean izango biak izango da asamlarabatz eta baki esango ditena ke zenekintzak egogitgun eta uh, 4an eta lauan an ditugu beste asamlarak eta astero be izango algartopu bila ja kiteko uh, zer uh, sigite negon beti uh, parisen beti izango da garresqueta ke eta ezperuz dukula beharko ezkitea da izango, egu behar bete den buntar arte, baina kusiko, kresgira. Marchoaren hogeita behar, behar, nola entola, izango da beharko mobilizazio eguna, beraz. No, e behar beharko mobilizazio eguna, normaltiko, esentzefako lan gilekuziak, eginet parixirat, uh, manifestazioan duat egitera, baina esentzefak, uh, behar, Uh, Eus estatu ditu tren guziak, orduan denak lotuko gira elisa indikin eta beste funtzionario guziekin bai onako manifestatizioan, manifestatizioan, uh, biar guziak. Ez dousso ez fek tren bat arzen al-valaz? <laughs> ez sin dugu, ez. Bailuzki. Okay. Okay. Bontxa, ebe uh, mil esker, beraz, hemen txegin nuen uh, CGT-ko kide eta uh, zentzefedeko langilea bihar greban nizanen dena 1000 esker. Deok eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Eta Itz eta putz eman gizunen sigitzan dugu Iso emankizuna Aipatuz, Matinperaz, Atxaldeon. Atxaldeon, Arantxa. Untxas egitzen, bihag, iso eman gizuna da ez? Eta untxas egitzen duzu, bihag, uh, musikatale bat dukaren dugu, eskalegiko ah, musikatale bat. Moskatelle bat, euskatelleaz, <laughs> muxika. Muxikatelle bat, biziki esaguna, baina eparraldeko ha, uh, uriz drumond, praba sautzen zua, nuztenka gaindi. Spalitik. Bai, osandit, hainiz badira erraiteko uriz uh, drumond taldeaz, japonian, uh, diskatarote dion urtean, Epea urtean ere, eta ur uh, behitazuna irudirela horrein, uh, dios seba bello norek utze bai Eta hori dena ipatko dugu biar um, jorgirikin. Jorgibarik etorriko da, baina nizbeldoha gauzainitzerango ditu. Eta suiriz geroen taldeak badu aktualitate bat edo geroari begira... Gizko bat... Uh... Gero begira, bai beti bote zerbait egisa hien lanada, gehiango entzat, jurgi entzat bederen, ogan beti orten haituko uh, dira hori dudagabe, eta nahi noen ere jakin nola pasazen, uh, pasaziran eldaketak guzi horiek, egia da ez direla ursu eskaltalek Japonia joaten ere, kusena nahi nola zen hango giroa, eta eta nola euskaltale batek lortzen aldoen uh, hango datak ukaiten, eta mm -hmm. nola rektzen duen uh, hango pulikoak. Ebe oli beraz berasse gaue kobertziontan, skaliratetan iso emankizunean Uili Zuruman taldearekin Eh, mm -hmm. uh, sentan torikina um, gurtu. Melgar agurtuko du. Bai. <laughs> uh, nik nikenu kendzun dola bispairu aste, bideo uh, bat YouTubean aulkuaren bertsoabe nahirunaka. Uste joztuki orratikaterod dutela idunaka, mm -hmm. stu dute idunaka gematzutan diska baina uh, un egin usten dika, bere ohiruaka hasi eta orduan ematen du de batbatan duen gurit roman Iunaaka aholkua itzen da kantua. horrekinak eh urtzen duga izanun txamakin. iso emankizunean gaueko behatietatik hain zina eta horrekin agurtzen zaituzte gaur bihar osteguna izanki ulektu duzen bezala e, Fred Biroet gurekin izango da ostegunero bezala eta behiritsarrak azken diskoa aipatuko doku bihar beharte berez, zenuntza txeyak